Javasolnák itt a az leltásnőknek, azt adt, hogy hát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 szerintem van valami szerintem a kultúros ezt meg tudja oldani ezt. a két kez vannak, úgyhogy kapcsolatot kell venni veli. Addig jó, mi él. Először értek magyarok az északi sarkra, Volt már magyar zászló leng. Kovalcsiknyi, Bátori Krisztina és Ás Zoltán egy nemzetközi csapattal ment. Ez egy friss hír most érkezett, emiatt megszakítottuk adásunkat. Egy szolíd tapsot mindenféleképp kérnénk szépen. Szép jösszét kívánunk mindenkinek, ez a Klub 95.3 ben az addig jó még Kádár él. Bab helyett, Lalával, Pszichopetivel és az önök alázatos narrátorával, Phanx de Miklóssal. Arról van szó, hogy reggel, amikor bent voltam a két fiatal műsorvezetőnél, akkor még úgy tudtam, hogy jön a bab az esti műsorra, de kiderült, hogy veszélyes sportot választott magának, biciklire szállt, és egy kisebb baleset érte őt, Emiatt aztán nem tud részt venni a mai műsor felvételén és rögzítésén. Innen kívánunk neki jobbulást. Ezt írja meg szerkesztő úr Haveri. Szóval 2407953 SMS-ben a 06303030953. Reggel még úgy volt, hogy két témát ajánlunk önöknek, de azt gondoltuk, hogy bizottság, hogy maradunk az egyik kiválasztott témánknál, ma este Erdélyel szeretnénk foglalkozni. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy önök kedves hallgatók! akik a vizsgált időszakban éltek, gondolkodtak, utaztak, cselekedtek, segítettek, vagy nem segítettek, de minden esetre volt véleményük arról a helyzetről, ami Romániában, Erdélyben volt a 80-as években azok hívhatnak bennünket és elmesélhetik nekünk, hogy, hogy hogyan és miképp próbáltak meg változtatni azon a helyzeten, amelyel az ott élők szembesülni voltak kénytelenek. Próbáljunk meg időhatárt szabni? Hát mondjuk azt, hogy, hogy a 70-es évek végétől a, a 80-as évek... Hát nem, tehát ja? Kezdő időpontra nem gondoltam inkább a végpontra. Tehát ugye 89 után volt időszak, hogy nem, nem, nem. Mindenféleképp az előttelívő időszak érdekelne bennünket. Tehát mondjuk azok, akik a határ közelében éltek, és hogy úgy mondjam, kicsivel élőbb, napibb kapcsolatuk volt, mint a fővárosban élőknek, azok megpróbáltak segíteni. Tehát könyveket csempésztek át Erdélybe, Adott élelmiszert. Eset, élelmiszert, adott esetben névházasságot kötöttek, ha arra volt szükség. Ugye néhány hónappal ezelőtt, amikor a titkos szolgálatok, illetve a különféle ügynökök. ügynökökről beszélgettünk, akkor az egyik kedves hallgatónk elmesélte ebben kapcsolatos élmény, amely szintén Erdélyhez kapcsolódott, és akkor már felírtuk ide a műsorterblistára ezt a témát, hogy, hogy akkor egyszer megpróbáljuk kibontani azt, Eh, hogy hogyan is volt eh, Erdélyben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Én az erdély témához szeretnék hozzá. Hallgatjuk! Találni. Én abban az időben 81 és 80 nem tudom hány között intézeti orvosként dolgoztam és jöttek hozzám kolléganők, Akiknek ápolónők, assziszánsnők, akikkel dolgoztam És akiknek kapcsolataik voltak a kertében És mindig azt kérték tőlem, hogy gyógyszert írjak És akkor még nem volt ilyen bozasztó, szigorú vényellenőrzés Úgyhogy én kilószám írtam a, a recepteket A leggyakrabban éppen he volt szükség Mert ott semmiféle antibiotikum nem volt És e, injekciókat is kellett írni és alkalomattán azt is megcsináltuk, hogy fölírtam ezt a rengeteg gyógyszert, ismerősök barátaimban kiváltottuk, és akkor valaki, aki ment, azt, azt el tudtuk küldeni. Hogy Állítólag ez nagyon fontos volt. Hogy emlékszik, mennyire volt ez lehet, hogy, hogy 20 év illetve 30 év ez már furcsa kérdés, veszélyes ez az akció. Tehát az, hogy az ember Romániába gyógyszert csempészbe kereslem mennyiségben, hiszem... Nem tudom, mert én magam nem jártam. Én voltam a recept író, uh -huh. és alkalomattán vásárló, de az nem volt egy lényeges dolog. Én csak írtam kilószám a recepteket, tehát én nem voltam hős, én legfeljebb azt kockáztattam, hogy kijön a társadalom biztosítás, és megkérdezi, hogy miért írok olyan sok. Receptet, de mivel én ilyen állami gondozott intézetben dolgoztam, ezért a, a gyerekek nevé helyírtam. Tehát ez volt benne a hamisítás, állami gondozottak nevé helyírtam azt a 70 es mennyiségű gyógyszert, tehát nyugodtan lehetett volna mondani, hogy, Önt, hogy ennyi, meg? Hogy hogyan találtak meg? Igen. Igen. Nem kellett engem már nagyon megtalálni, hát a, mit tudom én, az egyik nővérke, akinek a barátjának, a sógórhának amit tudom én ki -e, ért eltébe, az üzent, hogy baj van, hogy kell és akkor a oda odajött egy nap azzal fogadott, hogy doktornő, tessék ma írni ezt, meg ezt, meg azt, és akkor tessék írni 20 doboz maripen, meg 30 doboz ezt, meg meg 12 doboz azt, és akkor én azt fölírtam. Tehát nem volt ez egy olyan bonyolult dolog. Arra is nem tudok választ adni, hogy az, aki ténylegesen átcsemtézte ezt a gyógyszert a határon, az milyen veszélyeket vállalt. Mit gondolt az erdélyben élő magyarokról? Tehát ugye említette azt, hogy kollégáink keresztül tudott róla, hogy mi van, de hát mondjuk ugye a magyar tömegtájékoztatás az meglehetősen volt bánt azokkal az információkkal, amelyek az akkori erdélyt jellemezték. Nekem igazából nem voltak, nekem igazából semmiféle információm nem volt. Ezeken a, a barátokon és barátok barátaink keresztül tudtam, hogy rettenetes nyomorban és borzasztó szegénység volt. És a szakmámon keresztül még azt tudtam, ami plusz információ volt, nyilván nem lenne alapokban, hogy az állami gondozott gyerekek azok olyan hihetetlen nyomorban élnek, hogy hátsos ágyakba mezítelenül fekszenek, és a, a földre dobják eléjük az élelmiszert, mert még tányira sincs pénz, és akkor tudom, hogy, hogy gyűjtöttünk nekik ruhát, játékot, ezt, azt, ilyesmit. Tehát mi csak annyit tudtunk, hogy méhetetlen a nyomor. Én a magam részéről többet nem tudtam. Tehát bárki jött, hogy kellene ruhanemű, kellene élelmiszer, kellene ez az, akkor mi azt összegyűjtöttük, de tudtuk, hogy ez nem, ez, ez nem számít. Bad. Hétköznapi beszélgetéseik mert... során került szóba Erdély. tehát ö... Nem mondanám. Abban a körben, ahol én mozogtam, ott nem, de tudom, hogy az egyik legközelebbi barátomnak nagyon közeli barátai éltek Erdélyben, tehát ő ez tényleg mindennapos téma volt. Úgy éreztem, hogy segített? Amikor feliráltam azt a rengeteg gyógyszert, igen, én azt gondoltam, hogy annak, akinek nincs gyógyszere, és gyógyszerhez jut, az, az azért jó, az fontos. És számomra eléggé elképzelhetetlen volt az, hogy, hogy hogy ne jussanak gyógyszerhez. Szóval, az, hogyha az ember orvos, és megszokja azt, hogy, hogy hát ha valakinek baja van, akkor meg kigondolom, hogy mi a baja, kitalálom, kitalálom, hogy melyik gyógyszer kell neki, azt rendelem, és attól az illető meggyógyul, ha minden szépen és jól megy. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz volt azt elképzelni, hogy embereknek szükségük lenne, gyógyszerhez és nem jutnak hozzá. Sőt, még azt is tudom, hogy az édesanyám, aki szintén orvos volt, szintén megtette ezt, de mivel ő fel nőtorvos volt, ő, ő keményebb gyógyszereket is felírhatott. Tehát ő meg, én azt voltam, tehát azért nekem óvatosnak kellett lenni, hogy mit írok fel, viszont ő megtehette azt, hogy komolyabb gyógyszereket, injekciók, kurák, való injekciókat is kiküldött. Ugyanakkor azt viszont szakmailag lehetetlennek éheztem, hogy megüzenik nekünk orvosok, hogy milyen injekciókat, meg gyógyszereket küldjünk, és mi anélkül, hogy tudnánk, hogy az mi kell, meg hogy a beteg hogy, meg el fogja használni, mi azt elküldjük. Úgyhogy ebből a szempontból én ezt egy kicsit felelőtlennek éheztem. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Nagyon szívesen visszajövök. viszont hallásra. Telefonszámunk 2407953. Ma este Erdéről beszélgetünk, arról, hogy mondjuk a 70-es, 80-as években az ember hogyan tudott segíteni azoknak, akik kint éltek. Jó estét kívánok! Hello. Jó estét, hallgatom! É, három kicsi történetem lenne, amit ide kapcsolódik. Hallgatjuk. Az Egyik tán az lenne az első, hogy először is milyen egész fiatalom a 80-as évek elején először azt, azt fontosnak, hogy jól bejárjuk Erdélyt, és így ott körbenézzünk, és nagyon sok alkalommal eljutottunk. Ki. Ezt De honnan tartották adót? fontosnak? Hát vagy azért, mert benne volt nevegőben, vagy azért, mert volt egy bizonyos kultusz a divatja ennek az erdély feelingnek, és aztán akkor az, hogy mi személyesen is körbejárjuk, az lényeges volt. Miért lehetett ennek kultusza vagy divatja? Hát, tán a az a bizonyos magyarságtudat, ami akkoriban bennünk volt, az, az ide terjedt, és vel ismeretlen is volt számunkra, ezért a személyes tapasztalás megismerés fontos volt. És egy ilyen szentanai. Szava, Szent anna tonát tett túránknál volt egy érkes történet, hogy velünk volt egy magyar zászló, azt ott kitettük a sátrunk mellé, és ebből ilyen komoly ottani botrány lett, aminek egy ilyen furcsa következménye is lett, hogy rendőrségű Magyarországon is lett ennek következménye, és Micsoda? nem is engem, hanem a társamat, akinek a sátrán volt, neki bevonták az útlevelét, és öt évig nem utazhatott sehova, és a magyar hatóságtól egy nagyon furcsa helyzet volt, hogy pont egy ilyen típusú ígyből kifolyólag ö, ö, az útlevelét bevonták. Mert Emlékszik fagyarták. a történtekre? Hogy hogyan történt? Ö, tehát hogy annyit, szükszön? Szükszön? annyit de tudunk már, hogy, hogy kint volt a, a sátrán az ászló, hogy akkor megjelent ott a, a rendőrség. Vagy megjelent a, szükszön, a helyi tehát, rendőrség, lebontották a sátrakat, bevitték. Uh -huh. így igaz, és a, az, hogy hogyan lett ebből aztán Magyarországon is ügy, a szálokat nem tudtuk felgöngyölíteni, de a barátomat beízták a rendőrségre, és kérték, hogy be az útlevelét is, és közölték vele, hogy ellene egy olyan eljárás indul, ebből kifolyólag, aminek az a következménye, hogy nem utazhat 5 évi külföldre, de hát az útlevelét azt a második. második rész, az pedig már főiskolás korunkban, tehát ez a 80-as éveknek inkább így a közepe felé, akkor pedig Kolozsváron több volt lett több barátunk, és nagyon-nagyon kértek minket, hogy minél több ilyen tapaságot vállaljunk el, mert az a születendő gyermeknek később az, az, az, az a jót tesz, mi, hogyha mi magyarországi magyarok leszünk a keresztülei, független attól, hogy milyen világnézetünk, milyen hitvallásunk van, de ezt akkoriban ezt így örömmel elvállaltuk. És hogy történt ez? Hát pusztán felkérésekre jártunk ott eh, helyi templomokba, és a barátok, ismerősöknek a gyerekeinél elvállaltuk azt, hogy mi leszünk a keresztülők, és ennek megfelelő ottani procedúra alapján a alá tartottuk, beírtuk a nagykönyvbe, hogy mi honnan jöttünk, kik vagyunk, mit vagyunk, és később néhány családot folban támogattunk is az előző hölgyel. Eh, hogy mellett szólva mi is nagyon sok gyógyszert vittünk. Uh -huh. Főleg fiataloknak fogamzásgátló streket azt kértek tőlünk elsősorban, illetve hát a gyógyszereket, amiket igény nélkül ki tudtunk váltani. Harmadik történet, harmadik történet, és aztán majd még visszatérünk egy kicsit az Az pedig inkább így, uh -huh. tehát már a, a, fran a francia, tehát a bukaresti forradalomhoz kapcsolat, amikor kitörtek az események, akkor a baráti társaságunkban egyfajta gyűjtés indult ö, ö, mindenféle ilyen szervezett, politikai hatartozáson túl, hogy itt segíteni kell, és összegyűjtöttünk ruhákat, gyógyszereket, pénzt, pb ételeket, és végül is ismerve a veszélyeket csatlakoztunk egy karavánhoz, amelyik indult ki, de hogy... Gondolom az Ó hogy... utcából, az akkori MDF központból. Ö, nem, ez nem onnan indult, ez talán a Rádai utcából, vagy a Lónyai utcából, amit talán akkor nem is Lónyainak hívtak, tehát a 9. kerületből volt a start, és beindult, egy karaván mögé, és annyi kiképzést kaptunk, hogy bármilyen atrocitás ér minket, akkor csak a saját felelősségünkre, illetve hogyha csapdába akarnának minket csalni, akkor, akkor szintén nem tud senki semmilyen felelősséget vállalni, értünk. Ha ezt jól meggondoltuk, akkor álljunk be, menjünk, vigyük, amink van, és ott pedig hát a többiekkel egy szétosztásra került. Arra emlékszem, hogy egy templomba adtuk le ott, amiket vittünk, hogy az ottani egyház az nagyos átókörre rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket igazságosan szétosztani. Visszatérve egy kicsit a, a, a történet elejére, mondjuk a főiskolán, ott mennyire volt, hogy napi ügy erdély kérdése? Hát napi ügy volt, tehát 80 évek közepén akkor uh, erdély, az erdély magyarságnak a sorsa az így a falu rombolás, így a, a szívünkön viseltünk. És uh, emlékszem, uh, valami ügyből kifolyak sikerült az I.S. Kingával egy... Uh, egy olyan telefonbeszélgetést folytatni, amit utána a főiskolára el tudtuk hívni, és az ott, amit tanáraink is teljesen le voltak döbbenve, azután az Éskingával történt beszélgetés, hogy, hogy valóban mi is, milyen magyarnak lenni az akkori Erdély, az akkori Romániával. És akkor most visszakérdezek. Milyen magyarnak lenni az akkori Magyarországon, hiszen ugye ezek az elvek, ezek az elképzelések, ezek a e, indíthatások, ezek adott esetben a főiskola, akár vezetésében is rossz érzést, ellenérzést válthattak ki. Hát lehetséges. Mi azért akkori belégé, hogy mondja minden ellenállásztunk és minden mellett kiálltunk, amiről úgy gondoltuk, hogy egy, egy jó ügyet szolgál és valóban ez nem a főiskolának a, a hivatalos zászlójára volt kitűzve az, hogy na, akkor most Erdély mellett ki kell állni, és bármifajta agitációt kell tartani, de viszont erényire szolgált, hogy egy ilyen kezdeményezésre nem mondtak nemet. Arra emlékszik, hogy, hogy honnan tudhatott az ember meg valamit arról, hogy mi történik Erdélyben? Tehát csak a, a hétköznapi beszélgetések, a, a közszáj? Hát leginkább a sütogó propaganda, tehát így tényleg akkoriban egy divat volt Erdélybe kijárni, ott túrázni, ottani kapcsolatot építeni, és ezek a, a címek, illetve ezek a helyek már akkor for, forogtak, hogy kik azok, akik szívesen látnak minket, kik azok, akik útba igazítanak. Mind a mellett, hogy volt ennek egy olyan vonatkozása is, hogy, hogy tényleg gyönyörű a táj, csodálatosak a ottani környékek, és, és mivel fiatalon imád az ember túrázni azért. Ha se meg, hogy akkor felrohanni a negóira, és akkor vissza. Hát Ez volt egy ilyen romantikája is. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Hallás. Telefonszámunk 24.07.953 953 Az Adigyó ma a 70-es-80-as évek Erdélyével, az erdéhez való viszonyal foglalkozik, egészen 8 óráig. Van ilyen kérdés, hogy hogy, hogy hogy. Jaj, ma nem kell kiállni a barikádra, és az éppisztolyjal lőni, vagy nem kell elmennem nekem, és a izé módszerem belül valami újat hozni, vagy valami. Ez felvetődött a srácoknál. Addig jó, mikádár Kádár él? Mindenkedden 18 órától 20 óráig a Klub Rádió 95.3-on. Szép estét kívánok mindenkinek! 18 óra 36 perc van Lala, Pszichó és Pansznadett Miklós, a mai Addig jó, Mikádárél témája. Erdély, illetve az Erdélyhez való viszony egy kedves hallgatók van a vonalban. Haló, jó estét! Aló, jó estét Szia, egy SMS-t, hogy te ott éltél 60 84-ig. Milyen volt a viszonyatok a, a, a magyarországi magyarokkal? Hát én igen, én 60 84-ig éltem ott lévén hogy ott születtem. Voltak Magyarországon, meg vannak rokonaink, barátaink, akik nagyon sokat jártak ki segíteni. Amikor ne egyre nehezebb lett az élet, és nehezen lehetett benzinhez, cukorhoz, olajhoz, még egyébként hozzájutni, akkor átjöttek, körbejártuk. Nek nektek panaszkodni kellett, vagy ezt mindenki tudta? Hát az ismerettségi körben ezt nem kellett nagy dobra verni, hát mindenki tudta. Uh -huh voltak kedves barátai, apámnak a barátai első időben, aztán amikor én megnőttem, már az én barátaim is jöttek, olyan is volt, aki áthozta István a királyt megjelenést napon, vagy megjelenést követő harmadik, negyedik napon, azért azt ott valutának számított egy jellem, ez Az mit ez, jelent, hogy valutának számított? Hát az, hogy hogy, hogy az ember, ugye, amikor 11 néhány éves, akkor ott fiú volt a haverok előtt, az osztálytársak előtt, hogy figyeljetek ide, nekem megvan ez a lemez, ami most jelennek Pesten. És felvettük magnóra a lemezről, és körbe ment a szalag, és mindenki meghallgatta, és éreztük. Tehát kapcsolati tőke, nem pénz? Hát. Így értem én, hogy valóta volt okay. persze, hát nem lehetett ezt pénzét tenni, nem is akartuk, eszünkbe se jutott. Tehát volt a, voltak a családnak barátai, de mit tudtatok azokról, akik mondjuk nem a család barátaiként éltek meg a Magyarországon? Hát azokról, hogy mondjam, különösebben nem semmit, vagy hogy is mondjam. Léven akiket mi ismertünk és jó kapcsolatban voltunk, onnét meg volt a kellő segítség, a többieknek hát az mi nem jelentett nekünk semmit. Mennyire volt uh, fontos kontrollálni mondjuk egy erdélyi magyarnak a magyarországi kapcsolatait? Mit éreztetek ebből? Hát, mit, értünk, mit értünk azon, hogy kontrollálni? Onnan, hogy mondjuk a szekuritáte, az különös figyelemmel kísérte-e azt, uh, hogy hozzátok kik jönnek? Hát, uh, Hall, ez... Hallgatni kellett-e például uh, arról, hogy, hogy hozzátok jönnek? Lehet, hogy mi szerencsés helyen meg körülmények között éltünk. A baráti kör azt tudta, hogyha érkezett valaki, hogyha közvetlen rokon érkezett, azt elmentünk a rendőrségre és bejelentettük, mert azért mégis jobban nyugalom, ha esetleg valaki ott van egy hétig vagy tíz napig, de egy hétvégére vagy két-három napra jöttek barátok, ismerősök, azt az úgy el lehetett a fű alatt, mert nem, nem csináltunk nagy ügyet. Volt olyan, hogy idegen érkezett hozzátok? Tehát Magyarországon mondta, hogy Magyarországról jött, és elvileg vagy idegen volt, csak hivatkozott erre arra. Nem. Vár nálunk ilyen nem volt a mi családunkban. Nem. Tehát aki jött, azt ismertük. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Köszön. 24.07.95.3, illetve 06.30.30.30.95.3 ma esti műsorunkban. avval foglalkozunk, hogy, hogy a 70-es-80-as években hogyan tudott az ember segíteni az Erdélyben élőkön. Jó estét kívánok, ha ja, nincs még itt a kedves hallgató. Szóval le, ugye ma reggel már így beszéltünk róla, hogy nem csak... Haló? Haló? Sziasztok, Ágos Nagyosa vagyok. Szia! Hát én is kint értem és itt, amit az előbb a fiatalember mondott, hogy bejelentették, meg mit tudom én, mi ez azért nem egészen így volt, mert ez alatt az idő alatt külföld itt magánszemély nem szállásolhatott egyáltalán, emiatt több büntetés járt, ez egy ilyen Gumi jogszabály volt, alkalmazták, alkalmazták, ami esetünkben nagyon sokszor tudták, hogy van nálunk, és jóval később, amikor egyszer úgy gondoltak, hogy na most lesuhintanak, akkor megbírságolták a volt házinénimet. De ö, ismerek olyat, például hozzá nem a ö, szülei, az annyira féltek, hogy egész éjszaka meg volt teljesen az asztal, mintha kártyáznának, kint voltak, kártyalapok, és ruhában aludtak a magyarországi vendégek. Ja, tehát, hogy, hogy aludni nem lehetett, de ha Isten nagy valaki bekopogtad, akkor... Hát éjszaka kártyázni, éjszaka kártyázni lehet. Nem? Igen, o szerintem borzasztó abszurd volt, de ö, szegények ezt csinálták, és a magyarországi rokonok azok... Elfogadták, hogy hát ez van, hát mondjuk nyár volt, úgyhogy nem. Rokaniszál kellett ahhoz, hogy, hogy mondjuk Magyarországról segítsenek, vagy, vagy, vagy bármilyen tehát kapcsolat az, az, volt? az, amiről ti beszéltek, erről távolabb viszállal, tehát tudok róla, mit tudom én, az, az egyik legizgalmasabb az az volt, amikor az egyik ilyen, ismerősömhez, aki, aki, aki egy ilyen cél, célpont, célállomás volt, tehát hozzáhordták gyógyszereket, könyveket, meg mindenféle, akkor kapott egy kazettát, és hát borzasztó régen volt, ez egy olyan 30 éve lehetett. Én nem tudom, hogy Horn vagy Tabajdi Csaba, de valaki... A műszaki egyetemistáknak elmesélte, hogy miért nem lehet Erdélybe. miért nem tud a magyar állam Erdéllyel kapcsolatban mozdulni. Én emlékszem, hogy a baszkoktól kezdve minden szóba került, tehát, a Nyugat-Európa is mereven elzárkodik. Iszonyúan recsegett az a karetta, és hát a szóval, szóval borzasztó izgalmas volt hallgatni, hogy hogy szóval ez, ez egy így volt. Mit gondoltatok, amikor meghallgattátok ezt? Azt, hogy oda vagytok így dobva? Így, így egész, szóval az, az volt az első olyan érzésem, hogy, hogy, hogy törődnek velünk. Hát De úgy törődnek, hogy közben nem törődnek. Én tövetelmesen bevallom, hogy én nem szerettem a magyarországiakat. Miért? Tehát a legtöbb magyarországi, akivel találkoztam, az, az, az egy olyan érzést alakított be bennem, és ezt sokkal később tudtam megfogalmazni, mintha az állatkertben jönnének hozzánk minket megnézni. Bedobálták az omószappant, a, a kávét, amit tudom én mit, elmesélték, hogy voltak olaszba, vagy, vagy mit tudom, szóval ilyen, ilyen jellegű dolgok, tudom is én hoztak filmszínház muzsikát, vagy akármit, és aztán visszamentek, és mi maradtunk ott, két évenként vagy kijöhettünk, vagy nem, forintot egyáltalán nem kaptunk, tehát olyan nagyon-nagyon szánalomra méltó volt ez a helyzet, és hát az ember azt utálja, hogy őt sajnálják. Igen, ugye az elhangzott már a mai műsorban, hogy, hogy ez divat volt, tehát valahogy olyan divat, amelyet illet mondjuk követni egy főiskolán vagy egy egyetemen, hogyha az ember egy olyan szakra járt, ahol elvárták tőle azt, hogy, hogy esetleg nyáron kimenjen Erdébe és amikor készültünk a műsor, és beszélgettünk emberekkel, akkor azt többen mesélték nekünk, hogy ez mindig úgy volt, hogy, hogy persze, kimegyünk Erdébe, de azért megpróbáljuk, hogy úgy mondjam, 0 kihozni a, a turnét, tehát hozni valamit, amit majd itthon el Korondi, lehet adni. Ezt, hát a, a, mondjuk a, a az egyértelmű, mert itt az elején a doktor nem mondta, hogy írt fel gyógyszert, hát ez, ez, ez, ez gyerekjáték volt. Tehát a a 80-70-es évek végén, amikor én megismertem azt a férfit, aki az végül is feleségül mentem, és hát egy elég bizarr helyzet volt, mert úgy volt, hogy ő jön Romániába, szóval én nem akartam onnan ide jönni. Akkor, egészségügyben dolgozott, szerzett egy, mit tudom én, egy receptet, és hát úgy írtam a recepteket, mint a pinc, szóval semmiféle ö, ellenőrzés nem volt, hát mindent fel lehetett írni. E, és, és utána volt egy nagyon-nagyon guztustalan rész, hogy, hogy mondjuk a Maros Vörös Zászló című tele volt, hogy eladó volt a Ren, eladó Venorúton, eladó ö, Kavinton, stb. Tehát akkor mégsem volt ez annyira, úgymond tiszta, hazafias érzés? Hát azt hiszem, hogy szét kell választani. Tehát ez, ez a, a, ezek a főiskolások, ezek akikkel nekem jóval kevesebb kapcsolatom volt, tényleg inkább hírből, vagy mondjuk Szent Annál én is találkoztam ilyennel, meg, meg, meg ilyen helyen, ők jó fejek voltak, és, és hát az teljesen egyértelmű. mert hát miért ne hoznák ki hát diákok meg De akkor üzleteltek lényegében mondjuk a gyógyszerteket? Vagy... Igen, igen, igen. Teljesen egyértelműen. Az Oskapiacon is, meg az újságban jelentek meg így hirdetések. Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, hogy hívtál bennünket. Szívesen. Szevas, Telefonszámunk 2407953. ez a ma esti programja. Mi az, amiért ma érdemes kis lenni?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 Ja, elnézést, ez, én nem akartam az. Ez egy élő műsor, vagy mi? Igen, évesen. Ja, és Erdélyről van szó. Igen, igen. Akkor ha, hadd mondjak már egy valamit. Hallgatjuk. Mégpedig az, hogy aki Erdélyből Budapestre akar jönni, annak vonattal, annak rengeteget kell fizetni. Egy ottani tanár írta, hogy a fél havi nyugdíja, de hát meg is lehet nézni, és ennek egyetlen oka, hogy itt a magyar államvasutak, nem engedi meg a belföldi és a, és a külföldi jegy kombinálását. É, De ez a külutazókra is vonatkozik. Értem. tehát létező probléma. Igen. Köszönjük szépen, hogy felhívtál a figyelmünket. Köszönöm. 24, 24, talásra. Talásra. 24 07 953. kedves hallgatónk egy problémáról számolt be. Ma este műsorunkban már hallhattak néhány felvetést. Volt két erdélyi álláspont és volt két Magyarország. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én Barna vagyok. az e, Arról szeretném tájékoztatni önöket érdekesséképpen hogy volt 1988 és 89 között egy, hát egy illegálisnak nevezhető társaság, aki itt hallgatva a rádiót, hát nem üzletelé volt, hanem igazán jótékony és célból és önzetlenül járta az erdi vidékeket. Mi is azt gondoljuk, hogy... Illetve hát a, a saját példánk és a saját környezetünk az, az, az azt jelzi vissza, hogy akkor ez fontos ügy volt, tehát nem a, az üzleti szempont volt az elsődleges, vagy láb Akkor, amikor mi Szegeden pénzt gyűjtöttünk, havonta mindenki bedobott 20 forintot, amiből mondt, Erdélyt támogató alap volt ez, és könyveket csempésztek ki barátaink Romániába, nem volt benne üzlet persze természetesen, hát világos, hogy volt ilyen is, meg olyan is az egyértelmű. Uh -huh. Úgyhogy, uh, hadd, És mit csinál az önök társasága? Hadd mondjam, Kovács Miklósnak hívták egy uh, a vezetőjét ennek, a csapatnak, aki uh, még kispap növendékként kezdett el a 70-es években járni Erdélybe, ami miatt aztán ki is csapták a szemináriumból. Egy nagyon uh, széles szálltökörű értelmes ember a mai napig is, aki akkoriban taxisofferként Tartott el népes családját, ott volt, volt már akkor is három gyermeke. nem engedték, kitiltották Erzéből, ő Magyarországon szerveztem, próbálta a nyugati magyarságot is mozgósítani, illetve hogy itthon a gyógyszergyárak, orvosokkal tartotta a kapcsolatot. Az ő lakása Klauzál utcában lakott, illetve lakik is a mai napig is és ott hát egy bozdasztó egy ilyen között értek szegények, mert egy raktárbázis volt tulajdonképpen teli tápszerekkel, gyógyszerekkel, élelmiszerekkel, és hát nagyon sok ember volt, aki kocsival, de a legtöbben például én is vonattal jártunk, és vittük hátizsákokban ezeket a... Élelmiszer, hát élelmiszert, főleg gyógyszereket. E, egy fontos kérdés, azt hiszem ebben a, az ügyben megkerülhetetlen, hogy az embernek át kellett menni egy magyar, illetve egy román határól ellenőrzésen. Hát, hát az volt a borzalma. borzalma. De, mest, de melyik? Hát a, a román, román, a magyarok. Tehát a magyarok azok, a magyarok azok szemet huntak. magyarok szemet huntak az, az, az egyértelmű volt. Ott, ott, a, a vonaton is, illetve hát a határállomáson is ott nem volt gond, hát a, a románok ott... Hát, meg a baksisokkal éppen lehetett enyúteni a dolgot, de hát benne volt mindig a paklipa, hogy le kellett a vonatról, ha észrevették. Már más nem volt gyakorlatilag a hátizsákban, csak ezek a dolgok, meg a csomagokban. Mi, volt, hát, mi a... volt a baksis? Hát amikor meglátta, hogy mi van benne a kávé, tejpor, meg hasonló abból a maga részét, uh -huh. Magához vette. De hát nagyon sokszor volt egy bizony a visszafelé jövő vonatot, meg kellett várni ott a román határon, mert le kellett szállni a vonatra. Volt ennek úgymond utórezgése? Tehát, hogyha az embert leszállították a vonatról, akkor ugye az egyik kedves hallgatónk elmesélte azt, hogy milyen Konfliktus, illetve hát útlevélbevonás volt az eredménye annak, hogy, hogy Erdélyben egy sátorra magyar zászlót tűztek ki. De mondjuk egy ilyen egyszerű határincidens, idézője volt a határincidens, ez következményekkel járt? Hát nem, igazából nem tudok róla, végül is a kellemetlenségen kívül, de hát természetesen arra mi mindig figyeltünk, hogy hogy ilyen baklövésnek övessünk el. Tehát uh, mi nem vittünk uh, uh, újságot, meg nem vittünk magyar zászlót, mert uh -huh. a cél az volt, hogy a szállítmányt kijutassuk, nem azt, hogy uh, most mi érdessük, hogy honnan jöttünk. Ez a társaság, Tehát, társaság a... hány emberből állt? Hát, ez, uh, konk konk konkrétan nem tudom megmondani, de én azt gondolom, hogy olyan 20-30 ember biztos. Hát sokan tudtunk egymásról, sokan nem. Kovács Miklós lakására mentünk föl, föl a a podgyászt, és aztán utána minden egyesével, kettesével... Milyen gyakran indultunk el? Hát én olyan havonta, három hetente mentem, de minden héten ment ki, mentek ki többen is. A... Különböző úti célokkal, Brassótól, nagyvár kolozsvárig, mindenféle úti célok. Hol és, hát... hol és kiknek tudta leadni az, az úgymond szállítmányt? Tehát biztosok voltak abban, hogy ezzel nem üzletelni fognak odakint? Ez tulajdonképpen egyházi, tehát katolikus körből indult, volt egy, egy katolikus-ökumenikus baráti társaság, egy lakáson gyűltek össze, és ennek volt egy szekciója tulajdonképpen, az az erdélyi szekció, és mi mindig, illetve legtöbbször egyházi, tehát papokhoz, plébániákra adtuk le a a szállítványt, és hát a végül is az ő lelkiismeretükre volt aztán bízva, hogy azoknak juttassák el, aki tényleg vászonnak erre. Miért volt ez fontos az önök számára? A lelkiismeretüket próbálták megnyugtatni, vagy úgy látták, hogy a magyar politika nem tesz semmit, ami, ami hasznos lenne, hát és ha a... ilyenkor nincs más választás, az egyének kell akcióba lépnie. Igen, a magyar politika az valóban nem sokat tett akkor ez ügyben, és és, és egyértelmű volt, hogy milyen helyzet van Romániában, Erdélyben, akkor igazi nélkültés volt már, tehát 80-as évek végéig akkor ez, ez, tényleg pillany nem volt, csak borákra melegdív fűtés nem volt, lakótelepeken kivezették a panel falon a tájának a csövét, mert úgy fűtöttek, mert nem volt, között. hát bo borzasztó üres üzletek, tényleg, hát ö, szenvedtek végül is, a hiány szenvedtek mindenben. Úgyhogy. És miközben önök élték a hétköznapi életüket itt Budapesten, hogyan próbáltak meg mondjuk embereket ennek a mozgalomnak megnyerni? Tehát mondjuk egy taxisnak könnyű, mert beül mellé valaki, és akkor ha látja, hogy, hogy értelmes, akkor mondjuk a, a harmadik utca után már valahogy szóba lehet ezt hozni. Hát talán így is volt, de, de inkább baráti körből, amikor az ember itthon elmondta, hogy, hogy hol járt, és akinek kedve volt és vállalta a, a viszontagságokat, akkor, akkor elég, elég sokan jelentkeztek. Nem tudsz ezt viszontagságnak nevezni? Hát azért nem. Amikor, amikor a 30-40 kilós hátizsák, amit elé van évvel föl kell szállni a vonatra, és tudja az ember azt, hogy valamikor hajnal tájítani, ez általában este indult a, a vonat hajnal tárít, vagy éjszaka, odaérünk a, a román határhoz, és jön a határőr és lehet, hogy hiába indultunk útnak, mert nem érünk el a célhoz, akkor utána még ugye el kell mert azért a feltűnést az, az kerülni kellett sok helyen, főleg nagyvárosokban, ott ahol nem szín magyarság volt, hanem román többség. ott azért az ember, mikor nálunk megjött az Amerikából a, a rokon, messziről látszott a ruháján, a fizimiskáján, hogy nem helyben. Hát ugyanúgy néztünk ki mi is ott Terdében, hogy leszálltunk a vonatról, egyből tudták, hogy honnan jöttünk. Meg kellett próbálni elkerülni a rendőröket. Szóval én nem, én nem mondom, hogy ő is volt az, aki kiment, mert nem is azért mentünk ide, de az biztos, hogy, hogy az itthoni kényelmét feláldozta az, aki ezt az utat vállalta, azért, hogy próbáljon segíteni az otthoniekon. Beszélgetésünk elején említettem, hogy Kovács Miklós, aki szervezte ezt a sejtet, ő a nyugati magyarságtól is próbált segítséget kérni. Nek voltak arról információi, hogy mondjuk a nyugati magyarság másként hogyan, jobban vagy kevésbé érzékenyen viszonyul az erdélyi kérdéshez? Én akkor úgy éreztem, hogy, hogy talán egy kicsit jobban, egy, egy ugye a, a Gazdasági körülmények? Gazdasági körülményeik jobban voltak, érzel, érzelmileg valahogy jobban kötöttek, mint Magyarországhoz, mint az erdélyi magyarsághoz, és, és hát sokan voltak, akik megpróbáltak így segíteni és tenni valamit, hogy vagy, vagy pénzt küldtek, vagy gyógyszereket küldtek, vagy egyéb dolgokat. Magyarországon akkor ki tudta fejezni az ember úgymond nyilvánosan a... a a pozitív viszonyát Erdélyhez, tehát azon kívül, hogy mondjuk a sárkány vendéglőben a zenész évfél után már eljátszotta a himnuszt, de hogy, hogy, hogy lehetette ezt ezt úgymond üzenetként közvetíteni mások felé? Akkor még hála Istenek nem volt ez a, ez a mániákus, magaulcogatós Erdély imádat, uh -huh. de mint ami most van, ami talán nem is annyira pozitív. De, de hát sokan voltak úgy, hogy mindenféle egy a nézetek, nélkül azt gondolták, hogy azok a, akik a magyarok, akik altáron túl élnek, és nehezebb sorban minél, akkor azon hát próbáljunk segíteni. És hát volt egy ilyen kör, nem széles persze, mert, mert sokan voltak, akik, ugye mikor meg egy-két erdélyi átjött, akkor igen csodálkoztak, hogy, hogy honnan tud magyarul. Tehát nem, nem volt azért kultusz. Hát a rádióban, tévében, újságban azért igen keveset lehetett erről írni és olvasni. Mit gondol? A... Az, az önöktől a tevékenységét figyelmel kísérték mondjuk Magyarországon a szervek? Hát nem tudom. Nem tudom. Jelen nem volt Jelen nem volt. De nem van, próbál, próbáltuk ezt nagyon szerényen ö, megcsinálni éppen a, azért, hogy eredménye legyen. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Nincs, viszont. Viszont hallásra. 18 óra, 58 percon az Adigumi Kádár él, mai műsorában Erdélyel foglalkozik. Kíváncsiak vagyunk, hogy önök... Megpróbáltak-e segíteni, ha tudtak, hogyan segítettek, történeteket várunk, egészen 8 óráig telefonszámunk 2407953, SMS-t a 0630 as számra írhatnak, és a hírek, és a közlekedési hírek, és a sport hírek után visszatérünk. A foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe, neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg ilyen problémák, és akkor utána egy pacsor és egy útiparti. Addig jó, mikádár él? 19 óra 13 percen szépű esetét mindenkinek az Addigumik Kádárél mai műsorában Erdélyel foglalkozunk. Néhány kulcs szó az elmúlt egy órából, amely elhangzott. Ugye beszélt az egyik hallgatónk arról, hogy gyógyszereket, élelmiszereket próbáltak megcsempészni. Elhangzott az, hogy kereszttaposágot vállalt az ember, mert azzal mondjuk egy Erdélyben született gyerek jövőjét elő lehetett segíteni. Aztán volt olyan vélemény is, mely szerint Hát a magyarok igazából üzletelni jártak ki Erdélybe. Telefonszámunk 2407953, SMS-en 06303030953-ra írhatnak. Illetve, hát, ami még elhangzott, és azt én nagyon fontosnak tartottam az utolsó betelefonálótól, hogy ők nem érezték azt, hogy ettől ők hősök lennének, és nem azért csináltak, hogy hősé váljanak, hanem egyszerűen segíteni akartak. És hát ami még nagyon megrázó volt, nem, a hölgy mondott el, hogy ő azért nem szerette a magyarországiak érkezését, mert, mert úgy érezte, hogy őt nagyon sajnálják, és, és sajnálva érezni magát az embernek, ez nem jó. Ugye az is elhangzott, hogy, hogy divat volt akkoriban Erdélyen segíteni. Egy hallgató van a vonalban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Lánk Csaba vagyok. Én arról szeretnék beszélni, hogy amikor először kinyílt a határ, ugye nem lehetett kimenni Erdélybe régen hanem csak meghívó útlevélel. Ahogy kinyílt a határmi barátaival... Hányban volt ez? Bocsásson meg, uram. Hát ez 70-71. Uh -huh. És tájékozatási futók voltunk. A magyar bajnoknök Oswald Sarolta megkért minket, ha már úgyis kimegyünk Erdélybe, akkor vigyünk magunkkal egy csomó térképet, mert a Magyar bajnok, vagy a román bajnok, akit László Kálmánnak hívtak Erdélybe, nem tud igazán szellemileg se edzeni, hiszen a román térképek rettenetesek. No, ezt egyébként láttuk a útba is, a gyönyörű Erdély természetesen nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy hát elvittük László Kálmánnak a térképeket, az édesapja, volt a Farkas utcai református templomnak a lelkésze, édesanyja meg ott a kántor. És, hát ez Nagyvárosból város volt? bocsánat? Kolozsváron, Kolozsváron, Farkas utcai templom, igen, ez a közép-európa leghosszabb egyhajós gótikus templom, a csodálatos apafi Mihály sírja, stb. Aki Kolozsváron van, ki ne hagyja, mert egy csoda az a templom. Hát elmentünk, ott Éva néni, ki a kántor, orgonált nekünk a templomba, elvittük Kálmánnak a térképeket, amikkel hát nagyon jól tudott edzeni, hát elméleti edzés is van, ugye tájékozódási futásban, tehát az, hogy térkép és így tovább. Ezt tudta csinálni, szóval csodálatos volt az egész dolog, és amikor hazaértem, akkor hát nagy lelkesedéssel meséltem nagybátyámnak, hogy milyen csodálatos helyeken jártunk, és azt mondja, hogy hát a rokonoknál voltál-e. No, vannak rokonaink Erdébe? Hát igen, alásló Úgyhogy rokonoknál voltunk, úgy fogadtak, mint a rokonokat, csak nem tudtuk, hogy, hogy rokonok. Aztán később már, amikor többször mentünk ki, és fölmértük, hogy ott mi a helyzet, mert hiszen nem voltak ismereteink, akkor persze, amit tud, ott az ember vitt magával, és, és mindig nagy szeretettel fogadtak minket. Nem csak magyarok, hanem mi már a Marosban voltunk többször, egy csodálatos vidék, ahol ilyen hucújak laknak, akik pár szót tudott némelyik magyarul, de mindig nagy vendégszeretetbe volt részünk. Jól értettem, mondjon a 70-es évek elejétől járt kérdés? Igen, igen. Akkor is szokás volt, hogy, hogy élelmiszert, illetve különböző gyógyszereket kellett nem, nem. Ez, ez úgy első pillanatban nem merült föl, hogy nem is voltak ismereteink. Uh -huh. Tulajdonképpen, hogy, hogy ott mi van, hogy van. Csak ugye annyit olvastunk uh, róla, és, és az ember vágyakozott uh, Erdélyhez, és azért is mentem először már a Marosba, mert olvasmányaimban ugye ez szerepelt. édesapám azt mesélte, hogy amikor bevonultak Erdélybe, hogy akkor az Iza völgyébe, Visó völgyébe uh, vonultak be, hát elég uh, nehézkesen a magyar csapatok, ugye Észak-Erdélyt, amikor uh, visszacsatolták Magyarországhoz. És hát ezért erre a vidékre voltam elsősorban kíváncsi, de hát természetesen Kolozsvárra elmentünk, és a házongárdi temetőbe, amiről sokat hallottunk, és, és, és ami egy csodálatos pandeónja az ott élő nagy magyaroknak, és természetesen ahova tudtunk, aztán fokozatosan mentünk Székelyföldre én magam, aztán turista csoportokat, mondom eleinte ez egy kisebb csapat volt, aztán később, hát ilyen 40-45 fős csapatcsoportokat vittem ki Hogyan többször is. Hogy emlészi, mondjuk a 70-es évek elején Erdély problémája létező volt a, a magyar nem közbeszédben, hanem mondjuk a Magyarországon élő magyarok között, mondjuk az ön környezetében? É, persze, persze, persze, de nem úgy, hogy, hogy ott nyomor van, és, és, és segítsünk az erdélyi testvéreinknek, hanem egyáltalán az, hogy Erdély, hát egy csoda ugye a történelemben is, a, a történemből is tanulva, és hát azokkal, akik ott jártak annak idején a. A főnököm az, amikor az alatt a rövid idő alatt, amíg északedét visszacsatolták, ő mérte fel az ottani gyógyvizeket, a gyógyvíz például Novák Ernő professzor, és arról mesélt, hogy ott milyen, milyen csodálatos gyógyvizek fakadnak a Hargit lábánál. És hát ugye minden, szerintem minden értelmiségi család sok kötődött, akár voltak rokonai, akár nem, mint hogy én nem tudtam, hogy vannak rokonaim azóta, többször voltunk kint családi találkozón. Tavaly is külön autobusszal megyünk ki ilyenkor, és nagyon nagy élményt jelent mindig számunkra. Ön mikor kezdte el érzik, hogy mikor érzékelt először azt, hogy kezd nagyon-nagyon elszegényedni Románia, illetve hát akkor Erdélyen belül az ottani lakosság? Hát, a... a... Pár évvel később, amikor talán 80, talán 75-be, amikor már, már egyszer autóval, addig nem volt kocsim, autóstoppal mentünk meg, meg vonattal. Nagyon érdekes volt és nagyon kalandos, és mindig fölvettek. És amikor már úgy mentünk ki, hogy sátraztunk az Iza-völgyébe, ami egy csodálatos hely, és, és, és akkor ott, ott, ott már. Hát ilyet előtte is láttuk tulajdonképpen, hiszen ezen a vidéken az embereknek nincsen másuk talán most sem, mint a bocskor a lábukon, és az asszonyoknak a szépszínes katrincájuk, és ott ilyen kis faházak balaknak, amihol amik van az, az egy pár lóga a házban belül, de hát ez, ez nem magyar lakta a vidék, illetve hát ami magyar falu, az látszik rögtön rajtam azok köből vannak, tehát mint ami hosszú falu, az magyar, de már saplónca mellette, ugye az, az nem. Vagy az ember ezeket a, tudom én, felső szelistje, vagy Dragomér falva, vagy ezek a falvak, amelyek arra fele vannak, hogy ezek nem magyar faluk. Látszik a nagy, segi, látszik a nagy, nagy szegénység, de nem, nem nyomor, hanem szegénység. Egy, egy bizonyos mértékig büszke szegénység, ami, és azt a meghívtak szobakonyhás kis, kis faházba, hogy mindig menjünk oda hozzájuk nyaralni, mindig szeretettel látnak. Hát el nem tudtuk volna képzelni, hogy hol szállnánk meg náluk, de olyan szeretettel, olyan vendég szeretettel, ami, ami csak a szegény emberek sajátja. Nyilván hallgattam a sorunkat tehát hallotta azt a véleményt is, amely arról szólt, hogy, hogy hát időnként a Magyarországról élő magyarokat ilyen furcsán nézték, mert hogy azok, azok egy kicsit üzletelni jönnek ide, meg Ön tapasztalt ilyet, ilyen visszajelzései voltak? Hogyne, hogyne, hogy ne, hogy ne, igen. Szóval az a, abban az időben hát kezdett divattá válni a különböző népművészeti cikkeknek a gyűjtése. Na most itt ezekbe a távoli kis, kis falukba általában a tíz leér, ami hát nem tudom, nagyon keveset nagyon kevés pénzt jelentett, lehetett kapni egy-egy szép régi tányért, amit boldogan adtak az ott lévőek, és aztán hát voltak, akik végig tarhálták ezeket a vidékeket, és ugye a határon pedig, hát ugye elvileg ezeket nem nagyon lehetett kihozni, tehát például én azért mentem ki, mert, mert csergét szerettem volna hozni, hát a csergének ugye Szaplonca a faluja ott az egész falu abból él a a készítésben is a leghíresebb csergéket saplontán csinálják, hogy, hogy hozza be az ember. Na most az egyik távoli rokonnak volt egy ismerőse, akivel a kórházban együtt dolgozott, egy ápolónő, akinek a, a lánya volt a leg, legvéresebb, hogy úgy mondjam, vámost, vámost tiszta a, a határon, ott a nagyvárattól jön át az ember, és Hát ő neki meg, meg, meg kellett tudni, hogy mikor van ő a határon, és ő neki előre megmondták, hogy majd mi megyünk, ki, és hozunk át csergét a határon. Csak. És akkor ő, ő jött oda minket vizsgálni, tudta, hogy megyünk, tudta, hogy csergét. Én nem is dugtuk el, kiterítettük az autónak az ülésére. És akkor mondta, hogy ugye cserge nincs maguknál, mondjuk nincs. Hát ez itt micsoda mondjuk, ez takaró, az akkor rendben van. És akkor így tudtuk áthozni a csergét például. De különben nagyon sok kaktól elvette. Köszönjük szépen Uram, hogy hívott, bennünket. Viszont És sokat tett hozzám a mi az Telefonszámunk 24 073. Jó estét kívánok. lányos Na ja, Én is azt akarom mondani, hogy 74 75 7 hetfarba... Elég sokat jártunk Erdélybe, igaz, az akkoriba csak egy évvel, maximum ötször lehetett menni, de egy-két lengyel utat a végül is ki is használtuk a, ezt a lehetőséget, hogy ötször menjünk. És mi csíkszeren a környékére, Hargitán egy jártunk, és rengeteg baráta ismerőset tettünk tett, és egyszer felvetődött, a, hogy vigyünk ki nekik magyar kártyát. Ezt a sima egyszerű, 32-lapos kártyát, mert nem lehetett kapni Erdélybe ilyen kártyát az egyik ismerősöm a Rottenbiller utcában a kártyagyárba dolgozott, tehát viszonylag egyszerűen hozzá is lehetett jutni kártyához. És mert nagyon sok, amikor mentünk, mindig kivittünk hát több mint tíz paklikat fejenként, és, és így, szétosztogattuk őket, tehát nem pénzért árultuk. Olyan volt, hogy mondjuk cseréltük, elcseréltük erre vagy arra, de szóval gyakorlatilag nem pénzért árultuk. Számotokra bulizás volt kimenni? Hát végül is igen, igen, igen. Hát ugye az ember 20 évesen szóra, szóval olyan jártunk szóra, olyan is jártunk szórakozni. És még hmm. egy érdekes, ugye, hogy segítség, hogy mivel tudtunk segíteni, vagy nem ugye a témája a mai műsornak, hogy például egyszer valaki szólt, hogy Patkó-Szeget nem el tudnánk nekik vinni, én meg fogalmunk sem volt hírta, hogy hát patkószeg, hát ugye jelent az embernek a kínai dolog volt, és így itt, hol érdeklődtünk, hát egy, és kivittünk vagy másfél, két kilót, ott egy ilyen kovácsnak, napcsékszered a mellett, és úgy örült neki, úgy örült annak, hogy végre meg tudja a környék lovait gyógyítani, mert patkószeget nem lehetett kapni. És például, mi is, ugye az előző telefonál úr mondta, hogy ő csergét hozott, hát mi írhabundát csináltattunk magunknak, és vonattal jártunk, mert még akkor nem volt autón, és vonattal jöttünk haza, és azt csináltuk, hogy az dugtuk be a kabátot, és olyan, olyan variációval csináltuk, hogy nem a sajátunkat hoztuk be, mert ugye kiokosítottak, hogyha például én, én voltam 85 kg hogyha behozok egy kisméretű kabátot, akkor azt nem tudják rábizonyítani az emberre, hogy ki mert nem elég, hogy elkobozták volna, ha megtalálják, hanem még gond is lehetett volna belőle. Na és azt árulj, de nekem az előbb említetted, hogy bulizni is jártatok oda, hogy miből állt a bulizás? Hát ugye a akkoriban a ben vezették be azt, hogy nem lehetett ismerősöknél aludni, tehát rendre szállodába aludtunk, na, na, nagyon olcsó volt a szállás és meglepő módon a 70-es évek közepén, igaz, hogy már kezdődött ugye a nagy nevezzük szegénységnek a dolgok, de például a szállodában szillérekél, él, töredéké, mint itt a Magyarországi éttermárakon, borjúhústól kezdve különféle finomabb pajákat lehetett tenni, jókat lehetett sörözgetni, piágatni, bulizni, és, és ugye az embernek a, a, a, akkori dívat az hát, no, kicsit hosszabb faja volt, mint mondjuk ott a az Erdélyeknek, és hát mondjuk az egy kicsit hátulütő volt, mert a rendőrök már jobban tudták, hogy én mikor születtem meg mi dúd, számon, mert részten nyomon igazoltattak minket, de mégis nem tudtak mit csinálni velünk. És hát ó, népszerűek voltunk ott a környéken. Ugye vittünk át, kazettán, már volt kazettásmagnó. Zenéket fittünk át. Milyeneket? Hát a, a, a mi akkor a, a Omegátokhez, az lgtq Illést. ezeket meg, meg, meg, amiket még föl tudtunk venni Magnóra nyugati számokat. Mennyire volt fontos számotokra az, hogy ti e, magyarok közé mentek? Ugye említetted azt, hogy hát vagy Lengyelországba mentek, idéző elkezdett bulizni, e, vagy Erdélybe? Hát mondjuk Lengyelországban sok esetben inkább azért ment, mentünk ki, hogy Ugye hozzá lehetett jutni kint a valutásboltokba a az előbb említettem a Kazettás magnót, tehát Kazettához, meg vettünk meg. Hát a Erdélyben az ember azért járt ki, mert mondom, a táj szépsége miatt, mert tényleg csodálatos tájakon jártunk, szép, szép a gyilkostóta kezdve, a Hargit a végi környéke, Tehát a maga a táj meg az ember itthon dolgozott, és kiment egy hétvégére, és jól érezte magát, tehát meg, meg mondom, re, kedvesek rendben, ugye fiatal volt az ember, rendesek voltak hozzá a, a, a lányok, szeretettel vártak, akkor a, a sátokkal se volt probléma, még ha itt például Magyarországon az ember elment szórakozni valahol vidékre, most nem akarok megyét mondani, elmentünk például sátorozni, és hát volt, hogy az ember bement a kis falusi kocsmába, hogy a, a reggel egy felesé már volt, hogy konfliktus ért az embert, ott kint abszolút nem volt. Jöttek oda, hogy mindig az, az volt a mondás, hogy ti di, direkt magyarok vagytok, tehát szóval így fejezték ki, hogy mi Magyarországra jöttünk, és semmi atrocitás úgy, hogy úgy mondjam, nem értem. Mondom, a, a rendőrség az nagyon sűrűn igazoltatott, sőt, egyszer volt egy olyan sztori is, hogy én, egy buliba voltunk, és hát énekelgettünk hazafelé, hogy mentünk a szállodába, és hát igazoltattak a rendőrök. És azt mondták, hogy na, mi hárman, hárman két haverra voltam kint, mi üljünk be a mert mi túl hangosan énekeltünk. De ott győzködték őket a sárcok és a lányok is, hogy hát ők is ének, nem, ők csak mi énekeltünk, minket hallottak, bevittek a rendőrségre, csend csendháborításért. Másnap vissza kellett mennünk, és már meg nem mondom, hogy mennyire, talán 200 rejre büntettek fenként, ami durván ott forintnak fele meg, tehát nem volt egy olyan nagy összeg, a 300 forint volt a egy mondjuk oda-vissza. Köszönöm Ezt szépen. Bocs Lajos, van. Ja, oké, okay, jó, jó. Köszönjük szépen. Szia, szevaszt. Szereted a bíg Nem. Nem. Egyrészt azért, mert öreg vagyok. Másrészt, hát most van 35 évet, taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva. Gesszel, vagy összel kovácsolva zseszszel, vagy eddig szilens Addig jó, mi Szép jó estét kívánunk mindenkinek! A mai műsor témája Erdély, illetve hát az Erdélyhez való viszony. Telefonszámunk 2407953, SMS-t a 0630 30 30 953 as számra írhatnak. Zsuzsa írta azt SMS-ben, hogy az átlag magyarországinak fogalma sem volt Erdélyről. Az én magyar tudásom is sokan csodálkoztak, és nem értették, hogy hogy merem odavinni, és nagy nagyszülőknél hagyni a fiaimat. Írta nekünk a 0630 3030 ra Jó estét kívánok! Halló. Jó estét kívánok Jó a este. Króbrádió, ugye? Igen, igen, igen. Bocsásson meg, hogy ezen a számon zavarom. Én a most folyamatban lévő adást keresném igazából. Adásban Vér... van. Haló? Most adásban van. Ó, oh. ó, oh, bocsánat. Ne, ne, ne, ne kérjem bocsánatot, gondolom hozzá Ez akarsz Ez egy szó, műsor. hallgatjuk. No, hát én azért telefonálok, mint a Klubrádió rendszeres és sűrű hallgatója, ennek a műsornak nem voltam még hozzászólója, de amikor most benyomtam a készülékem nyomógombját, akkor az volt a nagy meglepetésem, hogy egy ismerős hang szól. És az én egyik kedves barátom, a mai rákos borzasztóin nem borzasztója, nem keresztúri, tehát 17. kerületi alapolgármester Barna Andor hangjára véltem ráismerni és nagy megrőkönnyődésemre a saját nevemet is elha kétszer meghallottam Kovács Miklóshoz az... van szerencsém Én volnék az igen Üdvezeljük Köszönöm. Nem tudom, hogy, hogy mi minden rosszat mondod. Semmi, semmi, semmi rosszat, sőt nagyon jókat és nagyon érdekeseket mesélt arról a csoportról, amelyet hát ön koordinált a 80-as évek végén, amely, évek. amely eh, eh, erdélyi támogatásáról szólt. Ennyi volt az egész, többször említette az önnevét, és nagyon kedves szívek, kedves hangon emlékezett meg önről? Örülök róla, hogy, hogy a véle kapcsolatos adósságaimat nem hány föl, de nem csak vele, hanem az összes társammal, akik a segítségemre voltak ebben az időben. Hány ember öh, volt ez? Tessék? Hány ember volt ez? Hát nézze, a 89-es. A felfutás csúcsán, a kulminációnál én beleszámolom, és ez nem ilyen statisztika hamisítás, hanem őszintén úgy érzem, hogy azok a kicsi gyerekek is beleszámítanak, akik a létszámjavítás céljából, vagy mert a szüleik nem tudták éppen hova tenni őket, ott voltak az autókban vagy a vonatokon, ugyanis hát a román határrendőrség vámosok meg egyéb szervek azok úgy vizsgálták a mi podgyászainkat hogy <kül> személyre lemontva így van, hogy, hogy, hány hogy kérem szépen, hova az ördögbe mennek ennyi ideig kempingezni, hogy ennyi élelmiszert és gyógyszert visznek magukkal. Uh -huh. Most ehhez kellett, még a kicsi gyerek is számított. Értjük. Arra nem tudott a, a kedves barátja válaszolni, hogy hogy a magyar hatóságok, én feltételeztem azt, hogy nyilván az önök tevékenységét is figyelemmel kísérték, hiszen mindent megpróbáltak figyelemmel kísérni, hogy érték-e önöket retorziók, vagy tud-e arról, hogy mondjuk valaki jelentett önökről, hogy na itt van egy ilyen idéző elkezdődik nacionalista társaság? Hát nézze, ez egy tényleg engem is izgató kérdés, és ez mondjuk, ha nem is Ádám Évánnál kezdődött, de az én életemben 1972-ben, amikor egy 24 hónapos, nyilván nem jutalomként szánt katonai szolgálat után, mint ugye egyetemista főiskolásként voltunk papnövendékek lentiben, a helyőrségben, nem tudom, ezt kellem magyarázni, nem. hogy... Nem, nekünk nem, más hallgatóknak talán Másnak igen. igen, tehát mi ilyen büntetett előjeletűek, illetve másként gondolkodók más nézetűek Kalocsa-lenti szabadszállás. Így van, ott voltunk, szabadszállásról éppen keveset tudok, nagyatádot mondanám hozzá még teológus szempontból. Uh -huh. Ott voltunk, még más diplomára készülők 11 hónapot, mi 24 hónapot derakaskodtunk. Egyébként egy fegyvernemi főnök, illetve fegyverezre törzsfőnök magyarázta el nekem leszerelés előtt, egy zsidó ember volt, hogy mi a magunk fajta mondta nekem a katolikus papnövendéknek, azért vagyunk itt, hogy ha kitör a készültség, akkor három-negyed órán belül hát elpusztuljunk a határa felzárkozva. És akkor kérdeztem, hogy hát mi ez, és magyarázta, hogy hát a társadalom szemetje van itt összegyűjtve, és amíg jön az utánpótlás, addig nekünk el kell pusztulni. Hát éppen ez a 24 hónap adott nekem rengeteg gondolkodási időt, hogy a kölökkoromtól kezdve rengeteg végigolvasott, főleg történelmi beütésű irodalomnak hol a folytatása. Ugyanis sem az általános vagy középiskolában nem találtam, a, a magyarázat, tehát még az alsó tagozatban lehetett Mátyás király meg egyedek kapcsán Erdélyről, vagy Szent László leány akciója kapcsán Hallani Erdélyről, de hát aztán úgy eltűnt az Erdély, hogy, hogy hol is van, és én ennek szerettem volna utána járni, mint akkor már harmadik éve első éves papnövendék Esztergomban, és a leszerelés után valóban elutaztam oda nyáron, egy olyan különleges élményben volt részem, hogy ahová az én plébanosom, egy akkor éppen megy az érsekség fölött, ugye Mincenti hiányában felügyeletet gyakorló Szabó Imre püspök üzenetet küldött velem. Az első ember, akivel beszélhettem, Erdélyben az Márton Áron, akinek a szent nagyon várják erdélyszerte, ő volt az első, akivel beszéltem. Hát betettek egy autóba, ami sajnálatos körülmények folytán egy balesetet szenvedett a vezető, egy fiatal hát áthelyezett, éppen áthelyezett lelkipásztor, nagyon feldult állapotban hát egy balesetet szenvedett, ő meghalt, én egy 8 méteres évbe kirepültem, mondják erdély történetébe, repültem bele, aztán később tényleg úgy látszik, volt némi szerep, ami nekem jutott, és volt az előbb egy kérdése, és most adugorjak itt nagyot, 1989 végén akkor már 300 ember volt a nem a kezem alatt, hanem hát nagy szeretetben, meg egyetértésbe azon töröttük magunkat, hogy a, a nemzeti és nem igazán nem rossz értelemben keresztény szolidaritás ö, ö, szempontjából hogyan pendülhetnénk egy húron, és iparkodtunk mindenkin segíteni, akkor már mások voltak mai szóval a prioritások, mint 1972 után. 72 Ugye 80-ban is... megjelente a Erdély története, illetve 81 talán. Így van. Na most nem is arra gondolok, hanem hogy akkor, akkor még nagyon sok mindent lehetett vinni, tehát ha nem is volt kívánatos, például a 70-es években az irodalom volt a prioritás, például nézzé mi Katolikus egyházi szemmel éppen túl voltunk a vatikáni zsinaton, ami az addig ezer éve, vagy hát valamennyit számíthatunk, a tridenti zsinat után mindenképpen. A latin nyelvű egyházi irodalom után az anyanyelvi irodalom ideje köszöntött be, és ez Erdében tiltva volt. Nekem Márton áron püspök mutatta, hogy egy vékonykafi sima könyvet volt engedélyük kiadni, ugyanakkor a, a Szent kezdve a temetési, esketési, keresztelési könyvekig minden a zsinat után az anyanyelven. Zajlott a világegyházban. Romániában ez tilos volt. Hát akkor próbáltuk ezt vinni, de tejárdos árdentől kezdve, évkongárig mindent, amit lehetett beszerezni, igyekeztünk magyarul vinni. Ró, Most akkor. Nagyon, igen, nagyon tudom, kevés hogy időpán, vége az időnek, akkor hát annyit szeretnék mondani, hogy ennek az időszaknak a vége az volt, hogy 1989-ben voltunk szerencsések a romániai rendszerváltáshoz ö, hozzájárulni, nem a saját érdemünkből, hanem a kintiek és a munkatársaim bátorságából, akikről szeretnék megemlékezni, és ez az egyetlen ok, ami miatt fölhívtam a műsort. Máskor a Barna Andor és a, a, a szabaddemokrata ö, ö, Alapítótag, Barna és a MDFS alapítótag, Rónavári Mária, Fóthi ázi tanítónő, aki a Lomonoszovon végzett, borzasztó sokat tettek az életüket, kockáztatták, úgy, mint a segítőim, aki egy Tőkés László nevű jelenségnek voltam, a teljes körű meghatalmazott külképviselője, Úgyhogy amit Magyarország, vagy a nyugat megtudott erről a történetről, azt rólunk, vagy illetve tőlünk tudta meg. Azokat a filmeket, amelyeket a panoráma műsor a magyar televízióban, vagy máshogy bemutattak, azokat, hogy a Barna készítette, a hetente mi készítettük a hangfelvételeket, úgyhogy most, amikor az elmúlt hetekben nagyon fölforgatta a kedélyeket a Suzanne Bernstetternek a Riportja az Arte német-francia tévén. Hát nagy figyelemmel kísértem, ez a hölgy egyébként összesen 10 órás interjút készített velem. Amiből egy centi nem került adásba, miután a hölgynek hát nagyon nem tetszett, hogy nem vállaltam, mert ha was eszkú kivégzését is magam intéztem. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Na, hát sajnálom, hogy későn kaptam érzbe. Köszönöm szépen! Biztosál. Szakszervezeti buliban, vagy vállalati bibli, április 4- -e, november 7-én -e, nem csak kimondottam, mitet játszanak. Akkor, amikor van, és amikor már mindenki csak iszik azon a, gitár, a magyar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 1948 person egyébként egy kedves hallgatónk azt kérdezte, hogy ezek a bejátszások honnan vannak, illetve hogy meg lehet-e őket valahol szerezni. Ugye időnként elmondjuk, hogy ez gazdag Gyula válogatás című filmjéből van, és Bab készítette ezeket. A telefonszámunk 2407953. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét. Uh, hallgatom a műsort. Uh, nem olyan régen hallga, hallottam, hogy az RD története, Című kötetről tettek említést. Igen, én tettem említést, hogy az, az 81, de rájöttem, hogy nem 81-ben jelent meg, hanem szerintem 82-ben. Vagy 83, nem, 82. Most, ha megengedi, akkor én elszólnék. Hallgatom, uram. Én ebben a kérdéses időszakban az Akadémia kérdezte, a könyvet kiadó uh -huh. könyvkiadónak voltam az egyik vezetője. Aha? Most elmondanám, hogy... Nehéz volt keresztül nek a kiadását? Rendkívül nehéz volt. Igen, igen, hosszú előkészítés után jutott el a kiadásig, de egy érdekes, legalábbis úgy gondolom, hogy érdekes mozzanatot mondanék el, hogy természetesen a lakkori fehérház, tehát a Központi Bizottság mm. illetékesei és a belügyminisztérium illetékesei, hát végig figyelemmel kísérték a, a szerkesztést és a a megjelenés legutolsó fázisait. Most a belügyminiszterűnek volt egy kérése, hogy és utólag értettük meg, hogy, hogy miért is volt ez ennyire fontos, hogy ahogy a kö, könyvkötő sorról lekerül az első, második, harmadik kötet, mielőtt még bárhova elkerülne egy-egy példányt, kérnek ők. Na most hát ez annak úgy módja szerint megtörtént, megkapták a, az első, második, harmadik kötetnek a, ezt a úgynevezett műszaki példányát, de akkor még, még élő ember a, a könyvkötőkén kívül nem látta egybe ezt a kötetet. Na most, mielőtt még a belügyminisztérium kézhez kapta volna, már a román, budapesti román nagykövetség egy jegyzékben tiltakozott a Erdély története három kötete ellen. Külügyminisztériumnál, vagy hol? Hát erre őszintén szóval... 20 Nyilván, állatán, a hol ...már Igen. nem emlékszem a részletekre, de a lényeg az, hogy hivatalos jegyzékben tiltakoztak a könyv, illetve a három kötet tartalma ellen hamisítónak és nem tudom én... sovinista úszító irodalomnak nyilvánították, Na most, hát a belügyminisztérium utólag közölte velünk, hogy hát ő pont erre volt kíváncsi, mert az ő, ő hát előérzetük szerint itt román hírszerzők voltak beépítve ebbe a folyamatba. Hova? Tehát a könykiadás. Ez látszag egy abszolút semleges és, és, és, és hírszerzés szempontjából egy indiferens ügy, de mégsem volt az, mert. Rendkívüli jelentőséget ez a ez a három kötet. Én emlékszem rá, hogy, hogy, hát gyerek koromban láttam ilyen, ilyen sorokat, amikor én magam is kenyérér, vagy, vagy krumpliért vagy, vagy lóúsér álltam sorba. Tehát úgy, úgy álltak sorba sorba emberek lerdélt történetéért. Én pontosan emlékszem. Könnyes eladó voltam, amikor megjelent. Igen? Tehát pontosan tudom, És hogy... melyik könyv hogy... volt? Szegedön a tömörkény Na jó, hát akkor, akkor szakma akkor tudja, hogy mit jelentett ez. Szóval a tény az, hogy, hogy nem is tudom, hogy hanyadik kiadása sikerült lecsillapítani ezt a, ezt a ö, rohamot, és akkor még egyet mondanék, hogy... Még mielőtt még egyet mond. Azért hagyd kérdezzem meg, tud arról, hogy mondjuk azok, akik megpróbálták kivinni az Erdély történetét, hiszen ez a nagyon pont fontos, kia, ja, akkor mondani. hallgatom. Hogy, hogy... Persze a kérdést útverjátlanság nem vártam meg. Szóval én azt mondom, hogy az erdélyi története három kötetben. Volt az igazi döbbenet ö, egyébként a magyar nyelvi olvasó számára, de nem csak, nem csak a magyar nyelvi olvasó, hanem, hanem a romániai ö, hivatalosság számára. Ö, és minden elképzelhető csempész útomódon, de többek között konkrét esetet mondanék, nem mondom el, hogy ki volt az, mert még lehet, hogy mindig kellemetlensége lehetne belőle, hogy koporsóba zárva ö, vitték át a, a bádok vagy horgany, vagy minek nevezik ezt a szém koporsot. Horganyzott lemez. Horganyzott lemez. Vitték át a határon, és nem Erdélybe landolt ez a küldemény, hanem Galacban. Az pedig ugye jó távol van, de hogyha valaki jól ismeri a, a, a közép európai viszonyokat, akkor tudhatja, hogy, hogy Galac az első tíz magyar lélekszám között van, tehát nagyobb, mint mondjuk szólnak a galaci magyarság lélekszáma. Akkor, amikor önök megtudták azt, hogy a külügynél vagy a, vagy a magyar államnál tiltakozik a, a román nagykövetség, akkor ez, ez az információ hogyan jutott el önökhöz és foglalkozott-e bárki, tehát ennek volt-e következménye? Hát következményed nem volt, mert volt egy cinkos, én azt mondom, hogy volt egy cink, cinkos összekacsintás, az Akadémiai kiadó munkatársai és a Fehérház beleért a, a belügyminisztérium dolgozóit is között. Tehát lehet, hogy azt gondolták, hogy hogy ugye a magyar diplomácia nem nagyon tud mit tenni erdében, viszont ez akkor, egy volt. Viszont ez, akkor ez egy... amit lehet idézőek megtesznek. Pontosan ez, ez volt ennek a, ennek a munkának a rendeltetése. Egyébként a köpeci Akadémikus volt a főszerkesztő, aki hát egy nagyon is diplomatikus ember volt, de igazán azt gondolom, hogy egy elkötelezett ember volt ebben a, a témában. Nagyon, nagyon diplomatikusan látta el a főszerkesztői feladatot, és utána az egész szerkesztőség tiadalmasan, vagy nem is tudom én örömittasan gyűjtötte a romániai magyar nyelvű és nem magyar nyelvű sajtónak a, a reagálásait. Tehát, hogy a, a, a romániai magyar sajtóban el, el, egyszerűen elképesztő cikkeket olvastunk arról, hogy micsoda ö, ö, Teszény, Felforgató irodalom. Felforgató. I igen, igen. Úgyhogy, hát mit mondjak, a, a, a kitüntetve érezte magát az a szerkesztő, aki, aki ezeket a, a, a cikkeket olvasta, és a, hát akkor még hozzátenném azt, hogy... E, hogy... Arra, arra emlékszik, hogy, hogy mikor született döntés arról, hogy ez meg fog jelenni, és hogy ezt titokban kellett tartani? Igen, igen. Ez egy ilyen búvó patakként. De hogy mikor, 70-es évek végén... Uh -huh. Még emlékeztem szerint Óvári Miklós ö, időszakában, aki hát egy ilyen ö, háttér embere volt ennek az ügynek, és egy ilyen szürke eminenciásként segítette. Még a pozgai felbukkanása előtt. Vagy, akkor vagy... volt Köpeci oktatás, vagy mivel miniszter? Nem, a köpe Köpeci akkoriban a, akadémia, a, úgy emlékszem, de most már nem emlékszem pontosan, mert hiszen ő, ő volt kiadói főigazgató, volt kultusminiszter volt ö, akadémiai fősitkárhelyettes, hát mindesetre erre az időszakra esik ez a... Ö, ő, Tehát a 70-es évek végén. 70-es évek, uh -huh. igen, 80-as évek elején, és akkor még egy nagyon fontos dolog, ami mindezt kiegészíti, hogy a magyar nyelvű három kötet után megjelent ez, angolul, franciául és még nem is tudom ilyen nyelven, és annak volt nemzetközi visszhangja, de egy nagyon jelentős nemzetközi visszhangja, főként a francia kötetnek. Hiszen a franciák ugye hosszú évtizedek óta, két-három ember öltön keresztül abszolút román szimpatizánsok voltak, és csak a románok szempontjait fogták föl vagy, vagy apercipiálták, és több hatott rájuk ez a, ez a ö, rövidített változat, a, a erdélyi története francia nyelven. Forty. Na most akkor még egy, még egy mondatot, hogyha megenged nekem. Akkor én nagyon megértem az újabbkori ö, román, erdélyi román fejleményeket, amikor a magyar nyelvű területeken ö, hát nyakló nélkül építik a, a ö, görög templomokat hiszen az erdély története érrendszerének egy nagyon fontos része volt az, hogy erdély területén nem találni románokra utaló régészeti emlékeket. Mert teli van, ö, katolikus, majd a későbbi kor korokban pedig protestáns ö, temetőkkel, templomokkal, és így tovább. És egész erdélyben szinte nem, nem teljes egészében hiányzik a görög Emlék. Na most hát ezt most kiegészítik utóbbi néhány esztendőben. Köszönjük szépen Uram, hogy megosztotta velünk történetét. Legjobbakat kívánunk! Önnek is hasonló jókat kívánunk. Ez volt az Addig Jó kádárél, ma itt a Club Rádió 95.3-on. Hát Lalának nem kedveztünk, mert Lala azt mondta, hogy ő sokkal jobban szeret vidám műsort csinálni, majd legközelebb csinálunk vidám műsort is, viszont halásra.